собаки гризуться за голі баранячі кістки або клацають зубами, виловлюючи бліх у забейканих хвостах. Розманіжені гнучкоспинні кишечки насолоджуються своєю неторканністю, безкарністю, торкочуть голуби коло мечети і водограю, цвірінькають дрібні пташки, виспівують у гіллі, вицвіркочують у густому листі. Світ барвистий, лагідний, Зовсім чужий о тому нелюдському лабіринту, вибудуваному із слизьких пожадливих поглядів, із ненависного дихання, що огортає тебе смердючою хмарою, крізь яку несила продертися. Все живе здавалося для бранок недосяжним на цих вулицях, і вони ніби забули про його існування так само, як поволі забували свого Бога, що покинув їх на самоті, відсурався, Лишився за морем, пославши їх на чужину Безпомічних і слабих Та ось попереду сумної валки бранок Не знати звідки взявшись Мов зродившись з пороху Стамбульського З'явилася отара сірих закудлених овець Вівці юрмилися тісно і щільно Налякано налітали одна на одну Штовхалися і турлялися Тицялися з осліпу то в той-то в той бік Чабани у високих островерхих кучмастих шапках у колись білому, а тепер безнадійно запацьораному одязі, і гійкали на одурілих тварин, збивали їх герлигами ще тісніше, гнали далі на продаж чи на заріз, а попереду отари поважний. Як сіна мага виступав велетенський чорний цап з повішеним на шиї дзвіночком боталом із позеленілої міді, і та мідь з кожним похитуванням цапової шиї дзвініла глухо, глибоко болісно, як Настасене серце. Отара була, мов, їхня доля, овець гнали, як людей, а людей, як овець. Духом загибелі повіяло на нещасних жінок от того видовиська, бив їм у ніздрі ненависті, чувся голос смерти. «Гі-гі-гі!» кричали чабани болгари, голосами втомлено, тьмавими. А Настасі вчувалося, то глибоко в її грудях лунає чиясь пересторога, «Стій, стій!» І тіло їй, мов дерев'янило, втратило гнучкість і зграбність, не могла ступити ногою, не могла зворухнутися, отак би впала, вдарилася об землю і вмерла тут. Щоб не бачити цього чужого міста, не відчувати на собі повзання липучих, мов гусінь поглядів, не знати приниження й страху, зрівнятися з отими вівцями на заріз та й знову змилувалася над нею доля. Євнихи звернули в провулок до двоповерхового дерев'яного будинку, старого і розлізлого, який його хазяїн Сіна Мага. Настася крайм свідомості зауважила густе різьблення, маленькі віконця з химерним плетевом дерев'яних решіток на горі, міцні двері з товстим мідним кільцем, старе дерево перед домом, що хилилося на стіну, ось-ось упаде. З безмежного Стамбула, з його ненависті й муки безкінечної, кинуті тепер були в тишу цього притулку, в тісньову дерев'яної клітки в язниці, де волю замінено решітками на вікнах, старими килимами на підлогах, подушками-міндерами, безладно розкиданими між мідним начинням, курильницями, речами незнайомими, химерними, безглуздими й ворожими. Жінок знято залізні нашийники, Нарешті, нарешті, показано, де вода, де все, чого вимагають природні потреби. Хоч і навіки, може, поховані в цих чотирьох стінах, але врятовані від пожадливих очей і живі, живі. Сіна мага, приглядаючись, як спроваджувано бранок на жіночу половину і міцно замикано для певності бурмотів молитву вдячності. Во ім'я Аллаха, милостивого, милосердного, від зла тих, що дмуть на вузли від зла заздрісника, коли він заздрів. Поволі почоввав на чоловічу частину дому. Селя Млик. Тепер міг терпляче вичікувати своєю здобичу, поки настане час вигідно продати її на Бедестані. Ту червонокосу продасть венеціанцеві, який дав завдаток тим часом буде разом з усіма. Квапитися з нею не слід, хоча вона не його й наполовину. Віддавати чуже ніколи не треба поспішати, бо коли дасте Аллаху гарну позичку –